știința în curinde potibite. Ei, să vedem noi atunci schimbare de paradigmă când o să lucrăm cu calculatoare cuantice. Deci un procesor de 50 de cubiți. Cubiți. cubiți. Da, cubiți 50. A trebuit să să te obișnuiești cu acest limbaj, să știi cubiți. Viu să citesc quantum bits. Poți să citești cu antumbiți, adică cubiți. Adică cubiți, ca exact. să vedem de unde vine. Vine din știrea publicată de Associated Press și preluată și de reviste mai de specialitate, ca să spunem așa, despre primul, despre prototipul unui procesor de 50 de cubiți, pe care compania IBM a reușit să-l obțină și despre care vorbim acum cu Cristian Presură. Bună ziua! Bună ziua! Cât să mă mir? Mult, puțin? <laughs> mult. A zice, Doamne, că trebuie să te miri foarte mult, pentru că vorbim numai de 50 de bits cuantici. Știi cam cât bit are un calculator obișnuit, aproximativ? Am pierdut, nu știu. Cred că sunt sute de miliarde, mii de miliarde sau zeci de mii de miliarde. Ăia sunt însă bits clasici. Acum vorbim de un bit cuantic, și vorbim de 50, de doar 50 de bits quantici. Deci am putea să Iar... ne mirăm în toate sensurile posibile, și că 50 e puțin față de miliarde, dar și, și că, că e mult, Mult, pentru că vorbim despre bits quantici, și nu despre bits clasici, da. cum mai zis tu. Exact, exact. Și o să vă explic acum de ce este mult, de fapt. Pentru că până acum, până astăzi sau până săptămâna trecută, toate aceste calculatoare quantice bazate pe bits cuantici puteau să fie modelate de către computerele clasice. Cu alte cuvinte, un calculator cuantic cu 3 biți putea să fie modelat de un calculator obișnuit și nu a fi avut nevoie de el. Acum însă s-a depășit un prag critic. Uh, un calculator cu 50 de, cu doar 50 de biți cuantici nu mai poate să fie modelat de cel clasic. Cu alte cuvinte, pentru prima oară, calculatoarele cuantice bat calculatoarele clasice. Este o realizare foarte importantă. A zice că e un moment istoric. Poate acum nu ne dăm seama, dar peste 40 de ani copiii noștri o să-și aduc aminte de momentul ăsta. Da, pentru că în 40 de ani, înțeleg din ce spui, calculatoarele cuantice vor deveni ce? Obișnuite așa cum sunt cele clasice astăzi? Este o speranță de-a mea și de-a multor că într-adevăr în 40 de ani se va întâmpla așa ceva, pentru că să nu uităm și cu calculatoarele clasice a durat destul de mult, adică primele calculatoare de la IBM și în România am avut primul calculator la de fizică atomică în 1959-1960 de către do do domnul profesor Victor Toma. Da, da. Deci au fost acei ani, anii 60-50-60 când au apărut primele calculatoare masive cât o cameră Și totuși au durat, a durat, cât a durat? 30 de ani până să avem uh, computere acasă la noi în cameră. Da, eu mă amintesc din studenție prin 77-78 că uh, mă străduiam să car fără efort uh, câteva sacoșe de cartele pentru că programarea era în Fortran și cartelele alea erau destul de grele la numărul de sute câte erau ele. Da, e interesant și e totuși ceva frumos de menționat pentru că de data aceasta... Uh, IBM-ul face același lucru, deci IBM-ul, ca și înainte când tu lucrai cu carterele Fortran și te ducei la computer, IBM-ul vrea să procedeze la fel, vrea să facă acest calculator cuantic disponibil pentru oricine în lume. Și foarte interesant, l-au făcut disponibil pe internet, adică și tu dacă vrei, te poți inscrie pe site-ul respectiv, aștepți la rând, Și peste o lună de zile, când îți vine rândul, poți să programezi acest calculator cuantic. cu alte cuvinte, dar nu trebuie să mai cari sacoșe cu cardere, Fortran, grelele. Deci Tot poți rula și tu un program. Lui. Exact, exact, exact. Și uh, cred că există aproximativ o mie de universități din toată lumea care s-au înscris, în special pentru studenților, pentru că La multe facultăți se fac cursuri de calculatoare cuantice și acum pentru prima oară sensi respectiv pot să fac uh, exercițiile pe calculator cuantic efectiv de pe internet folosind calculatorul cuantic IBM. Bun, dar acum totuși nu ar trebui să ne imaginăm că IBM-ul este, sau cum să spun, că această realizare, care e o realizare, este prima din lume. Există niște calculatoare pe care, mă rog, unii le numesc cuantice, alții nu le numesc, alții nu le recunosc ca fiind cuantice. În California, de exemplu, și sunt cercetări, și în Canada, sunt cercetări în legătură cu calculul cuantic. Totuși, cred că mai trebuie să mai treacă ceva timp până când le vom avea pe masă, nu? pe masa noastră. Da, da, da, bineînțeles că trebuie să treacă din numai că nu putem să ne dăm seama, pentru că este greu de spus. Ce se întâmplă? Calculatoarele cuantice, să spunem cele de la IBM, că despre, ce, despre ele vorbim, folosesc niște tehnologii care astăzi sunt greoaie. Vorbim de stări de supraconductori. Deci uh, biții cuantici sunt înscris în ceea ce se numesc joncțiuni uh, Josephson de supraconductori, adică niște bucățele nici de tot de de supraconductori care trebuie răciți la câțiva mili Kelvin, o temperatură care e mai mică decât cea a Universului uh, și au nevoie de răcire foarte eficientă. În același timp, ele trebuie scrise, acei bit cuantici trebuie scriși cu ajutorul unor aparate speciale care sunt un fel, să spun așa, de cuptoare de, cu microunde, care creează pulsuri cu microunde uh, și care și ele sunt la rândul lor foarte speciale. Ori, uh, Eu n-aș știa să spun dacă, acum, dacă eu întreb o posibilitate de a miniaturiza uh, toate aceste tehnologii până când, până când nu există cumva o, o rupere de tehnologie. Adică avem nevoie de o tehnologie nouă în fizică care să ne ajute să miniaturizăm calculatoarele cuantice. Din cauza asta e greu de spus. Adică poate să fie 40 de ani, dar poate să fie și 100 de ani. spunem spunem, spune Cristi, de ce ar trebui să le așteptăm? Noi, oamenii obișnuiți, nu suntem trebui să fim mulțumiți cu ce avem? O! Oh. Da, în general trebuie să fim mulțumiți cu ce avem. În general, pentru că avem atât de multe lucruri care pot să ne ajute să fim fericiți. Într-adevăr, ar trebui în primul rând să fim mulțumiți cu ce avem. Da, sunt de acord cu tine. Însă există, hai să spun un lucru care e pe inima mea, dacă îmi permis lucrul ăsta. De ce vreau eu ca să apară calculatoarele cuantice? Băiatul meu a făcut anul trecut un curs de chimie la facultate. Și după primul curs de la chimie, vine și spune tati, zice, să vezi ce ne-a spus profesorul de chimie. Zic, ce v-a spus? Ne-a spus că voi fizicienii, zice, sunteți cam minutiri. Păi zic, cum așa, mă, că zic, noi am rezolvat atomul, am făcut atâtea lucruri speciale. Și el spune, nu, zice, nu uita, că voi fizicienii nu puteți să rezolvați decât atomul de hidrogen. Atomul de hidrogen care are doar un proton, un electron în jur, două elemente simple de tot. Da, pe el am reușit să rezolvăm noi fizicieni. Dar spune băiat mai departe, ia gândește-te la atomul de azon, atomul de oxigen. pe el n-a fost în stare să rezolvați. Și ăsta este adevărul. Pentru că mi-aduc aminte, când eram student la doctorat, aveam și o programă de computer cu care încercam să rezolv, în termeni tehnice se numește, numește Abinitio. Adică cu care încercam să rezolv atomii calculându-i. Și nu reușeam mare lucru, pentru că ecuațiile respective sunt foarte, foarte complicate. Și din cauza asta fizicienii, de fapt, nu au fost în stare să rezolve atomul de oxigen, atomul de azot, pentru că ecuațiile devin foarte complicate. Sunt ecuații cuantice și nu avem ce să facem. Și din cauza asta, suntem la ora actuală limitați în tehnologie. De exemplu, dacă vrem să construim un material nou, Așa cum încercam eu la doctorat, până la urmă intram în laborator și amestecam substanțe și încercam să facem un material nou sau în medicină, de exemplu, atunci că vrei să facem medicamente, trebuie să mergi în laborator. Dar asta este ciudat, pentru că de ce trebuie să mergi în laborator când tu știi ecuațiile? Dacă știi ecuațiile lui Heisenberg, știi ecuațiile lui Schrödinger, adică știi ecuațiile mecanice cuantice, ar trebui să poți prezice toți atomii, ar trebui să poți prezice toți toate medicamentelor, lucrul ăsta nu se poate face tocmai pentru că ecuațiile sunt complicate. Și acum intervin, acum intervin calculatoarele cuantice. Este după o idee a unui fizician, îi spunea Richard Feynman, care spune așa, nu oameni buni, dacă ecuațiile mecanice cuantice sunt complicate, de ce avem nevoie să, cum putem noi să le rezolvăm? Păi putem să le rezolvăm cu un calculator cuantic. Dacă avem un calculator cuantic, vom rezolva ecuațiile mecanice cuantice simplu. Pare banal Apare balad, într-adevăr, dar este un adevăr profund aici. Și în momentul respectiv vom putea să rezolvăm toți atomii și vom putea să prezice medicamente stând în fața computerului, efectiv, sau noi materiale. Stând în fața computerului, le modelăm, nu mai folosim ecuațiile, la un moment dat nici nu trebuie să mai intrăm în laborator bine, hai să spun că trebuie să intre în laborator, dar mă rog, o să fie la un moment dat o rupere de rin în toată fizica odată ce aceste calculatoarele cuantice o să ajungă într-adevăr în, în laboratoare și fizicenii o să poată să folosească de ele. Iar noi oamenii obișnuiți, nu știu, a zice, cum tan, să, să ne bucurăm de ce avem acum. Da, și să așteptăm... Uh... <laughs> Următoarea, cum să spun Tehnologie disruptiv Care va schimba totul Care, cine știe, poate să apară, cum spuneai tu 40, 100 de ani, dar poate să apară și mai devreme, vreme nu se știe Bun, nu, e totuși un orizont apropiat E un orizont apropiat, da, da. Mulțumim foarte mult Cristian Presură Ne reauzim peste două săptămâni De fapt, pentru că săptămâna viitoare vom fi La târgul de carte Gaudamus Vom fi târgoveți Vom, uh, da. Vom ombla prin Târgupona, atunci cine știe câte lucruri interesante uh, pot să apară. O să aflăm. O să vorbim mai mult peste o să două, să două săptămâni. mai mult săptămâni. Îți mulțumim foarte mult. La revedere. La revedere. Cu pleciere, la revedere.